Ndërua shikues, eselamu alaikum. Jam pëllot 220 takime bashk me ju në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Edhe sonte do të vazhdojmë të përgjigjen me pyetjeve tuaja që i keni dërguar në adresën ton elektronike pyetje.qsivis.qs.com apo për mes mesajjeve. Për të bërë këtë, sonte në studio me ne do tjetë hoxha ndëruar Elaudina Bazi të cilit i dëshirojnë mirë së ardje. Hotseramu alaikum dhe mirë së takojeni. Aleikum, selam, mirë së një gje po të shikua si i parë shkruan. Thët është haram me uhtu me bazanakun, me gruan e me motrën e gruaz dhe të sëndrojmë të gjithë së bashku për drek apo për darë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjmajin, Filë në mishtë, Allah në mardhërishëm, e lavdrojmë, i qojmë së lavatë a salamë, me pegamberit e ti, Muhammedi sallallahu aleyhu a salamë, familës, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me udhuzim në ti deri në ditën e gjukimit. Në <coughs> lidje me shëqrimin, do thot në udhëtim, me në një pjestarë të familje, si kurse që është, dë thotë, thot, thot, motra e grua, së bajanako e kështu me radhë, do thotë ato me një makinë nuk ka gjithë keqë, përderisa do thotë ë faktikish i përmbahen rregullave islame edhe grat, pra janë të mbuluara edhe shkojnë së bashku në këtë do thotë nuk ka gjithë keqë, edhe çështja e shoqërimit do thotë në një tavolinë, nëse ka faktikish do thotë një lloj ë po e them kushtimisht ndarje, që grat do thotë janë në njërin anë dhe burrat në anën tjetër, nuk mendoj që është problematike pas saher duke pas parasysh të thotë rajonat e bashkuhore tek ne nuk e shoh do të thotë diçka shumë problematike mirë po nëse është mundësia do thotë që bisedat janë pak më të veçanta që burrat i bëjnë do thotë bisedat e burrave dhe gratë do thotë bisedat e grave nëse edhe ndonë do thotë që të ushqehen në tavolinat të ndara, ndoqta do të ishte ma e drejt, zote edhe më smiri. Po, kjo pyetje e shtrojat shpesh nga shikuesit tane edhe për sëndrimin në shtëpi bashkë me musafiret, do më thënë. Po, tash, vërtet do të thot, ati që ka duhet me, me apliku të këne, po sashishtë do të thot, familje të muslimane, është që vërtet në, në, në pritje të musafireve, pavarësishtë ajo në të afer apo të largët, a uh, dofta më e drejt është që të bëhet ndarje, kështu që të jetë edhe më qetë, do thotë bisedat edhe edhe më më të kan, do thotë atfar lirin, do thotë edhe burrat i bëjnë, do thotë ato mohabet e burrave, si i thash pak më herë, gjithashtu edhe grat, do thotë ë dhoth, bisedat e grave. Prandaj do të ishte më e drejtë kështu të bëhet. Mir po nëse ndonjë rrethon ndoll ose faktikisht ti nuk e ke dhe thot këtë mundësi që të ndikosh e, e kështu më radhë dhe e sheh dhe thot që mund është me qimë pozitiv, dhe thot me ndiku pozitivisht në të ndajja duke u mundu dhe thot brenda mundësive më ju përmbaj dhe thot regulava atëherën nuk e shohë dhe thot shumë problematike posa që duke pas parasyshe rëthanat të këne edhe ato traditat dhe zakonet si jenë si përvecu dhe thot fatkesisht edhe nga disa familje muslimane, e kështu që kohë pas kohë nëse arrim, do thot që në këto forma, do thot të ndajav, ndoshta dhe të ndryshojmë një gjë, do të ishte ndoshta me edrejt, se sa të refuzojmë, do thot vizitat e kësaj natyre. Zot e di më smiri. Po, një shikue se në rëfem problemin e saj, thot, kam bërjet të shfrenuar, madje edhe zina si pasoj e ndarjes nga djalit të cilit i afalan dherën tim. Por jam penduar shumë. Tani fal namaz dhe lexoj Kur'an. Por është një zë brenda meje që më shtyn të mendoj kundër Kur'anit dhe Allahut. Kam shumë frikë se asnjëherë nuk do të arrij të bëj muslimane e devotshme. E ka luara ime as se nuk po më le të qetësoj. U lutem më këshilloni diçka. Allah i plëtëfuqishmë në Koranin fëmëlarë thëtë Qull ja ibadja alledhine asrafu ala enfusihim la taqnathu min rahmetillah inna Allah e aghëfaru dhunu bë gjemiha. Në këtë ajet i plëtëfuqishmë i thëtë o thuaj, o pejgamber thuaj, o ju rober. Arshjalla besimtarë të drejtë, të së gjithë dhe thëtë keni dëmtuar vetën mëkate, mos e humë në shpresën, e mëshirës së Allahut, vërtet Zoti i madhërisëm i fal të gjitha mëkatet dhe ajo është do thotë i mëshirshëm. Nga kë ayet kuptojmë se vërtet njeriu pavarësisht çfarë mëkati do të do të, të kishte bër apo çfarë do ballëhocimit të kishte pas do thot në jetën e tij nëse është i sinqert, i kthehet Zotit mëdhëreshum, pendohet për ato gjëra që i ka bë, edhe vendos të mos të kthehet do thot më në ato gjërahe, edhe këtë e shëçron do thot vazhdimisht me kërkim falje dhe pishmandllëk do thot qarshi krijusit e tij, atëherë nuk ka dyshim se Allahu xhalla wallahu i fal këto mëkate dhe me me me vërtetimin e këtij ajeti kuranor kurse ajo çfarë ndin do thotë kjo vajza ose në përgjithësi ata njerëz që ndoshta kanë pas një jetë ndryshe, pastaj e ndryshojnë do thotë atë çasje dhe ndryshoi mënyrën e jetesës duke duke u bërë do thotë muslimantë të vështum fal namazin, duke falur namazin e kështu me radhë. Atëre them se ndoshta deri diku është normale për arsye se këto ndosht edhe vezveset së shejtanit, i cili tenton nëpërmjet këtyre ndërhyjjeve dhe vezveseve të thyjej shpirtrish, do thot, një person i cilin të shërën të kthejhet Allahot të madrishëm. Pra ndaj një një kohë shumë gjatë ai, shëtanit të në tonë një riu t'ja rikthej, do thot, në kujtes ato veprime të si lati mund t'i kjetë bërë, do thot, kjo person apo kjo vajzë, dhe të ndi vetën për faktin se ajo në këto gjëra është adopt. Dhe ndështë ta në ndonjë rëthan për shkak të thot, e, do mos për kushtimin si duhet ndaj Zotit tenton do thot ta fyej dhe do të depërtoj sjelltanë tek ky person për të për të lënë do thot at rrugën që s'e ka zgjedhur. Prandaj kjo nuk është diçka që duhet me të shqetësua dhe me ndih veten se tash jam para një rizmi ku shumë të madhe duhet të heqë dorë do thot nga kjo çfar çfarë jam duke bër e kështu me radh. Po duhet gjithsesi ta konsideron si diçka Eh, normale, po si e uspothëm normale, por si pjesë e ballavaçimeve të cilat do të keni do të thotë në të ardhmën, për arsyes se shejtani jo vetëm tek ti, por tek çdo besimtar tenton do të thotë me forma të kësaj natyre ta devijojë dhe ta ta largojë do të thotë ose tek fundit ta destabilizojë do të thotë nga nga rruga e, e, e, e, e kthimit tek Allahu. Prandaj duhet të trajtoni në këtë formë, të keni parasysh këtë dhe në gjdo moment që ju kujtohën të të të kujtesa, të mundohni të të ta rifreskoni të të të, apo të i largoni këto, këto mendime, duke u preokupu me gjërat të dobishme, si kurse që është lezimi i Koranit, ose shëshria me njerëz të mirë, pas taj përkushtimi, lutja ndaj Allah dhe madrishëm, edhe mundës ishë mos të qëndroni të vetëmuar, dhe të të, që ju të thelohën i më shumë, do thotë, në këto medinë. Po së fa ndodhë me të kaluarën pas uvzimit në islam? Pra, vazhdimisht i brengose kaluara dhe kjo në kilen të bëhen më... Po, unë un e thash që në fillim, që nëse njeri ju, do thotë, është kara pishmon, do thotë, për këto gjera për dytë dhe ka kuptuar dëmin e këtyre mëkateve dhe vazhdimisht kërkon falje tek shum, atere, Allahu i Madhërisht, atëherë Allahu xhalaula i fal tij të gjithë hacina, të gjitha, gjitha mëkatet. Dhe kemi me me dhjetra dhjetra shembuj nga historia e muslimanëve, por edhe nga vet historia e vet shokve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të cilët si ndoshta si si si kanë tejkaluar kufit në shumë aspekte mirë, por kur ia ngjyh thy Allahu te madhërishëm me një sinqeritet dhe devotshmëri të paskajshme atëherë edhe Allahu xhala wala e i, i, do thot i forcoi ata në kat rrugë dhe e, i bëri ata do thot që të shkojnë nga kjo jetë duke qenë do thot të shpëtuar <clears throat> dhe duke qenë besimtarë të mirë ndoshta s'ka sa i përket mendimeve të kes për Allahun dhe Kur'anin siç thet në fytyrë Kjo është pjesë e aty vesvesave, atyre vesveseve të cilat shejtani tenton nëpërmjet në kësaj që të krijojë do thot një lloj destabilizimi, do thot psiqik dhe shpirtëror, do thot tek jo tek jo famer, vetëm eventim që të mos gjejë do thot qetësinë dhe ëmbëlsinë do thot në besimin tësë e ka zgjedhur. Prandaj këto momente nëse mund të ballafaqohet kjo vajzë dhe ka shumë njerëz që në ka në disa rrethalla mund të ballafaqohen, atëherë zgjedhja më e mirë është që mos mos të lejoj vetën të thelohët në këto mendime, mos të lej vetën të ri shumë her, do thot, e vetëmuar, do thot, në vete, pas taj të preokupohet me gjera që jenë dobishme, të mundohet, do thot, ta ngarkoj vetën, po thëmë kushtimish, do thot, me punë, qoft edhe fizike apo qoft edhe me punë do thotë të të të mësimit do të letximit e kështu me radhë dhe kë ky preokupim e bën atë që do thotë mos mos të arri do thotë të depërton këto vezvese të shejtanit do thotë në në zemrën e saj Zoti i dashur. Një pyetje tjetër thotë a lejo të bëjmë një video incizim me humor ku një person luan rolin e dy personave dhe në video duken si dy biznes por në fakt është vetëm një person. ë për ta shtjelluar kët pyetje apo kët kërkesë nuk ka të bëj kjo çështje vetëm me në imitimin apo në aktrimin e një personi i cili në të njëjtin emision ose në të njëjtin do thot program i i aktorë ndoshta dy persona pavarësisht a janë të njëjtë apo të ndryshëm e kështu me radhë nuk është problemi te kjo, problemi është do thot fakt në fakt do thot në përgjithësi në çështjen e aktrimit do thot se çfarë këndë vëshërimi ka Islami në lidhje me kët punë apo me kët aktivitet në përgjithësi. ë dhe e dim do thot që ky aktivitet posaçish do thot edhe pse ka qenë ndoshta e njohur në, në kohrat e mëhershme por e tëra si është përdorur, është përdorur për qëllime, po e them, kushtimisht të zbavitjes, apo humorit, apo edhe e, qështje cilat nuk kanë qenë do thot, në shërb... të dëfrimit e kështu më radhë, nuk kanë qenë në shërbim të shëqëris për të edukuar shëqëria e kështu më radhë. Në të kundër do të të kanë dikuar e kundë, do të të që shëqëria në përmjet këtyre aktimeve të ndikuhet negativisht më shumë se sa pozitivisht e pornkon bashkëkohore posaçërisht kemi do të thotë format të përdorimit të aktrimit në shërbim do të thotë të komunitetit në në në ngritjen apo vërjen në pah të një edukate të mirë apo në vënie në pah të një roli të një personi i cili ka jetuar në të kaluarën dhe ka qenë shembull për të tjerët apo në një formë do thotë më e përdor, do thotë aktrimin si formë do thotë e thirrjes së njerëzve në atë që është e mirë, apo dhe thirrjen në, në besim dhe në islam në përgjithësi. Ën kohë bashkore ulemat bashkëhor po saqish kanë do thotë trajtime në lidhje me këtë aktivitet se a është i lejuar apo jo, për faktin se ne vëdim që aktrimi në vetvete është diçka inscenim, diçka do thotë paraqitje e një gjeje që faktikisht nuk është realitet. E dikush mund të quaj edhe që është të thotë gënjeshtër. Pra ndaj edhe shumë prej ulemave, e, duke pas parasysh edhe dëmet dhe njërën se si shfrëzot, do thotë kjoj aktrim, mbajnë do thotë qëndrim shumë rigorozë karshi aktrimit dhe thojnë se kjo është të thotë një form e aktivitet që i bëj njerëzit, fillimisht do thotë të ndërtuar në gjërat të kota dhe në gjërat do thotë jo reale, jo vërtetë, ndonën tjetër do thotë ndikimi i tij është më shumë negativ sesa sesa mund të themi që ka diçka pozitive. Dhe ne vëdim që Islami i thirr do thotë në drejtësi, në sinqeritet, në në dlirsi, në çdo gjë, e jo vetëm do thotë në në raste të të caktuara. Ndonën tjetër disa prej ulëmarëve bashkohor që e kanë trajtu kët problematik kanë thënë se nëse aktrimi e, është thot për qëllim të nxitjes së shoqërisë do thot për një punë të mirë apo vërzjes në rol do thot të një e, personaliteti i cili ka jetuar në të kaluarën dhe ka qenë shembull për tier duke përjashtuar pejgamberët, pastaj duke përjashtuar pria, edhe halifët dhe sahabët të cilët në një formë janë personalitete që e, çdo form mënyrës për të për të cinë shëmbulltyr apo reflektiv i tyre as do thotë e pamundur për shkak thot të thotë madhashtis që kanë pas këta njerëz në rând të parë pejgamber pasaj edhe shoktë Muhamedi sa selam ata mbajnë rezerva për këta njerëz kurse për këta njerëz tjerë do thotë që kanë qenë njerëz zakonsh por jo ndallu do thotë me virtute të ndryshme për mivu ato do thotë në në aktrim e kështu me radhë e kanë pat lejushme duke u nisë do të thot nga pikpamja sa edhe nga vetë mënyra edhe metodologjitë të cilat i ka përdorur pejgamberi SAS në disa raste për të edukuar njerëzit dhe për t'u shpjeguar njerëzve islamin kontent përdorimi i disa kesas i thuat të quajnë arabën disa ngjarjeve pastaj edhe përshkrimi i atyre ngjarjeve qoftë në atë formë saqë disa sahab thonë kur në përshkrimin e pejgamberit sahem ato ngjarje e ndinni veten se i kemi para vetes ato do thot një lloj forme të përshkrimit sikurse me i pa ato pastaj vet aplikimi pejgamberit sahem metodës së shkrimit çoftë në në në në sall apo diku tjetër për të përshkruar do thot një një çështje apo një ndodhi dhe kjo formë kan thon këta ulema kan thon edhe mënyra e aktrimit është reflektim i kësaj po ndoshta në një form pak më i më i po e them i sofistiku dhe më i qartë Kështu që nëse është për qëllim kjo, kan thënë se lejohet, por në asnjë formë nuk lejohet, do thotë që aktrimi të bëhet në në në qëllim do thotë të zbavitjes, duke i mashtruar njerëzit apo çoft edhe humorit, për arsye se kemi hadithe të qarta, sikurse hadithi pejgamberes a sallallahu alajhi wasallam, në të cilën thuat se Allahu xhalaula ka malku atë njerëz i cili i shtin të tjerët me qesh duke gënyer, do thotë duke mashtruar, duke duke përdorur gjëra të pasakta prandaj edhe në gënjer edhe në humor duhet ti, ti përmbam, thot, të përmbajmë jo, do të thotë të vërtetesë eu do të thotë të të shpiku gjëra me qëllim do të thotë të të mësoj të njerëzve prandaj edhe në rastin konkret themi se nëse qëllimi është për të edukuar shoqërinë dhe qëllimi është për të vërë në pah ndonjë ë virtut ndë një karakter do thotë që duhet ngjekur të tjerët dhe kjo sillën do thotë aktrimin në branda këtyn e kolonizave atëherë mund të themi që nuk ka gjë të keqe ë dhe me, me sigurtas os të është themi se si është e e lejuar e, dhe jo diçka e preferuar apo diçka të të, të nxisë njerzin në të. Mirë, po nëse qëllimi i saj është diçka tjetër, dëfrimi zbavitja për çështja e dikujt e kështu me radh, atëra më drejt është të mos miremi me të, për arsye se kemi të thotë punë më të hajrit në cilat pejgamberesa al sallallahu alajhi wa sallam na ka thirrë edhe jemi të mësuar do thotë në mësimet islame, Zoti e di më së miri. Pse muslimanit i lejohet të ketë katër gra, është pyetja e një shikuesi tjetër. Po kjo pyetje ë e por ti dhon një përgjigje të qartë, një përgjigje do thotë të plotë, edhe një përgjigje po për them kushtimisht bindse për shikuesin, duhet mjaft të thotë ta, ta analizojmë dhe ta vërtetonim për arsye se ë në rând të parë para se të bëhet të jetë pyetje, kjo është edhe një lloj çasje që ndoshta muslimanë në shumë vende kanë mundësinë e dëgjuar çësia apo një lloj, pa po, e them kushtimisht, kundër argumentit të disa çarçheve dhe njerëzve të zonë nuk ja dojnë të mirën Islamit, për me dëshmuesë vërtet Islami është një fenë që bën, do thotë divergjenca, diskriminojnë femrën e këtu më radh, dhe nga ky këndvështrim do thotë argumentojnë me këtë se si e shihni do thotë në Islam mashkulli i lejo do thotë tikete katër gra kurse femrës jo, marad, marad, slët, e këtu më radh, e këtu më radh, gjërat e cila janë tendencioze dhe qëllimi i tyre është do thot që ta paraqesin islamin sa më të më të papërshtatshëm do thot për njerëzit e kështu me radh. Prandaj edhe është vështirë të japim një përgjigje të, të shkurtë, megjithatë un do të mundohem ti të bëj do thot një analizë e, kësaj problematike dhe çësjes se si Islami e trajton do thot çështjen e martesës së moshës, do thot në më shumë se e, një grua do dhe thot deri në 4 e kështu me radh për arsue, për shkak do të mundohem të thot të tjap një përgjigje, që shpresoj të jetë të thot e mjaftushme për shikuësit të cilët në ndiqin. Përgjame, Allah Gjalla Walla në Koranin Famular, në lidhje me këtë problem në surën në njësa, në ajetin 3, thot kështu, «Wa in khiftum Allah të qësitu filjetama, fënkihu ma tabelakum minë njësa i mathna, fënë në thulatë, fër ruba, fë in khiftum Allah të ardilu fë wahida vajdon ayeti Allahu xelal ualla niket ayat kuranit ortod nse ju keni frik do thot, thot po i drejtohet besimtarve ne perjatse nse ju keni frik po thot Allah xelal ualla nse ju keni frik që nuk do që do të jeni nuk do të jeni të drejtë do thotë karshi bonjakëve që i keni do thotë në dispozicion do thotë karshi jetimëve që i keni do thotë në përkujdesje atëra nuk është gjinah nuk është do thotë për juve mëkat nëse martoheni me dy gratë 3 ose 4 mirë po nëse e ndini veten se nuk do tjeni të jeni të drejtë karshi do thotë grave atëre martoni me një grua e, dhe kjo form do thotë e përshkrimit të këtij Ajeti Kuranor pa po jap me kuptues se çështja e lejeimit është fillimisht do thot në në rastet të, e jashtëzakonshme në raste kur njerëzit do thot ballavaçohen me e, me rrethana të ndryshme ku Allah xhelalla e bën do thot një form të opsionit, të cilën kanë mundësi për dorë besimtarët për tu për të evitu disa ballavaçime jo të mira apo edhe disa te ikalime që mund t i bëjnë nga pamundësia që të jenë që realizojnë do thot drejtsinë qarshi njerëzat e cilë kanë raporte me ta. Prandaj në këtë hadith, në këtë ajet fillimisht do thot përmendet çështja që nëse një besimtar zakonisht do thot për arsye se neve duhet me ditë se Islami është një fe e cila vlen në të gjitha për të gjitha kohët, për të gjitha rrethana dhe nuk flet do thot për një shoqëri e cila i ka të gjitha kushtet optimale të një jetese të normale e kështu me radhë. Mirë po flet, do thotë për rrethana kur muslimanët apo njerëzit në përgjithësi shoqëria ballafaqohet me luftë, ballafaqohet me ndonjë rrethant vdekjes apo ballafaqohet me një rrethant të shumimit të grave dhe pakësimit të burrave, e kështu me radhë, rrethana të cilat faktikisht neve i prijetojmë dhe i kemi parasysh posaçisht në kohën bashkëore me anë të statistikave të ndryshme të cilat bëhen. Prandaj ajeti në në shihimin të parë na jam të na jap të kuptojmë se nëse një shoçi i ballavaçon me problemin e mungesës së burrave ose për shkak të luftës kur njerëzit do thotë të vdesin dhe jesin shumë ytim dhe gratë thotë pa përkujdesje, ë dhe këtu është ajo ajeti do thotë në formë të drejtë për drejtë drejt për drejtë e, e bën do thotë këtë këtë përshkrim po neve mund t'ja bashkanëgjisëm këtë edhe në rëthanën kur në një shëqëri ka shumë numër të madhë dhe thotë të grave dhe numër shumë pak dhe thotë të burrav, apo në një shëqëri në cilën dhe thotë të shohim ka një të themi kushtimish përshka këndo një smundje, apo ndë një arsyje ka një loj mos balansi në mes të burrav edhe grave, në këto rëthana për të mos përhapur dhe thotë, prostucioni, amoraliteti, pastaj mbetja e grave, apo femra pa përkujdesje, pastaj do të thot edhe që atat jenë, do thot shoqris, të thot, barë e shoqëris, apo dhe të kryojnë, do të thot, problemet e ndryshme, dhe a jeti ashtu si që e përshkun në formë shumë të qartë, kur njerzit do thotë ballavaçohen me problemin e shum ndëmundjes të madh të banjakëve ytimve dhe grave do thotë pa përkujdesje atëherë për të për të evitu këto probleme Allahu xhalla ualla po thotë që grave burrave u lejo të martojnë më shumë se një grua për shkak të thotë këtyre rrethanave edhe për të mbrojtur shoqërinë Dhe thot, përgjësi, silat, do, par, të, të duken, do thot në përgjithësi nga ato dëmë të cilat mund të ballafaqohen do të thotë që në shqip parë mos të dukën do thotë jo jo shumë të të rrezikshme edhe e, ngulfatse dhe shkatërmtare për një shëshëri mirë por për një armë të afërt atëre vren do thotë dë thot, dë dëmet dhe e rroziqet e atyre atyre rajonave. Dhe kështu e përshkruan Allahu Xhelalu. Dhe vazhdimin e dhe vazhdimi i ajetit është që nëse ju prap u drejtohet burrave Andi në vetveten e juaj që nuk do tjeni të jeni të drejtë qarshi këtyre grave që keni do të thot, i keni martu, do të thot mund të shfaqni padrejti anim ka njëra, pastaj ndoshta edhe shpërfille të obligimeve ndaj gjetrës e kështu me radh, atëherë nëse e ndini veten e juaj se nuk do tjeni, dhe thot, të jeni do të thot të drejt në raport me nëse martoheni në më shumë se një grua, atëherë martohen me një kështu është do të të ajete, dhe ajeti, kështu do të kuptohet. Dhe kjo formë do të të eqasjes e islamit, nuk është një qasje që, dy kush mundet me thanë, është, është një qasje që, ma dje, të gjitha libra të hynorë, dhe të në gjitha fetë trajtohë në këtë formë. Ma dje, në fetë tjera, nuk ka kësi kufizime dhe këso qartësime, ashtë të, de precizë sikur se ç'është në në fen ton. Prandaj neve kur ti marrim do të thotë mësimet islame nuk duhet ta marrim vetëm nga ai aspekti i atyre dyshimeve dhe atyre gjërave që ndoshta qartë caktuar në në fund tendencioze dhe edhe edhe në mënyrë do, thot, ben, do thot, të thotë shumë qartë e bëjnë do të thotë me qëllim të njollosjes së Islamit e asesi do të thotë në qëndën të paracitje se një të vërtete. Pra ndaj nëse i thelohemi dhe i shoshitim gjyra, do të thotë në këtë formë atër e shohëm që val nuk është ashtu si që dikush e plasën, po e vërteta është në këtë formë dhe kjo gjindën do të thotë në Koranin Familarit dhe është e trajtuar në këtë formë. Pra ndaj martesa e puri do të thotë në një gru, është opsion e cila të cilën mund ta aplikojëni shoshrinë dhe mund të mos ta aplikojëni një shoshrë tjetër ose mund ta aplikojë një person individualisht varësisht për rrethanave të tij dhe mund të mos e aplikojë një person tjetër varësisht për rrethana apo mundësive të tij, pastaj karakterit të tij e kështu me radhë. Prandaj nuk është një opsion që ë uh, njeriu do thotë është i lirë sikur sikur të paraqitet se Islam i thirr do thotë në këto uh, martesën me shumë gra dhe e faktikisht do thotë njerëz do thotë se të janë të po them me gjithë respektin do thonë ndaj shikuesve në për shikuesve në përgjithësi se thirr do thot në në në në shtypjen e famrës e kështu me radhë në asnjë formë do thot e, Islami është një fe e cila është ndërtuar në baza të shëndosha dhe mësimet islame janë shumë të qarta edhe secila rrethan e ka do thot dispozite për katse dhe çdo person çdo individ në këtë në këto në këto gjëra do thot nëse don e don, don veten e tij do thot me me ballafaçu do thot me me at rathon atë duhet ta ket parasysh se ka përgjegjësi dhe obligime karshi ka atyre veprimeve të cilat i bën. Dhe nëse sheh veten se është do thot iaft dhe ka mundësi me i qum në vend, atëre e bën at hap. Nëse sheh veten se nuk ka mundësi, atëre rrin do thot aty ku ka mundësi do thot me i qum në vend do thot obligimet e tij. Zoti i dhe më shmiri. Kalojmë të këtë një pyëtit tjetër, ai që ka vdekur atakohet me të gjithë ata që kanë vdekur para ti, dhe po ashtu që ka duhet të ledzojmë për prindre që kanë vdekur? Pa, kjo problematika e jetesis pas vdekjes, apo si kurse që e qumë ne do thot me terminologjin islam e hajat berzëkhje, jeta e berzëkhut, që është do thot jeta pas vdekjes, do thot në varë, dhe është ajo faza deri në ringjallje ku njerëzit do thotë do të gjykohen dhe besimtarë do të shkojnë për xhenet. Besimtarë do të shkojnë për xhenet dhe jo besimtarë do thotë për xhenem. Për çështjen e kësaj faze të jetë, po e them kushtimisht jetës së barzehut, do thotë ka ë nuk janë do thotë gjëra të detajizuara në formë do thotë të, të të caktuar që të kuptojmë do thotë në në mënyrë të qartë se si ndodh ajo jetës i kemi disa informacione të cilat do thot Peygamberi sa selam i ka përmend, por ato uh, uh, nuk janë edhe të detajzuar në çdo rrethon. Prandaj pa ufut do thot në elaborime, edhe pse kët e kemi bërë do thot në disa pyetje të më hershme, themi se uh, nuk është kushtimisht që çdo i, i vdekur të atakoj vdekurin tjetër do thot në botën tjetër. Ek kanë fjalën në jetën e barzehut. Për arsye se e jeta apo shpirtrat jetën në jetën e mbërzejt funë të njëjtë. Kemi shpirtat e pejgamberëve që janë të privilegjuar për shkak të të gradës që kanë pas. Pastaj kemi jetën e dëshmorëve, shahidëve, të cilët gjithashtu janë të privilegjuar. Kemi jetën e njerëzve sinqert të përkushtum që kanë arritur shkallat e larta të devotshmërisë. Kemi jetë apo shpirtat e njerëzve të cilët kanë qenë të devotshëm. Pastaj njerëz që kanë qenë besimtarë, po me mëkate, dikush më shumë, dikush më pak. E kështu më ra dhe varsisht prej rangut edhe veprimit të sën e ka barë dhe thëtë personi, ashtu do tjetë dhe thëtë edhe qasja dhe mundësit e ati shpirtit dhe thëtë që të begatohet, apo dhe të, të denohet dhe të balovacot me denime, varsi se çfarë personi ka qenë dhe çfarë veprime ka bën kët botë. Prandaj ka pejgamber në kët nga ky kontekst kuptojmë se shpirtrat në jetën e barzehut, jetën e varreza nuk janë të njëjtë. Disa do thotë jetojnë siç thot pejgamberi sa selam përshkruan në, në në në barqet e shpërzësve në xhenet, disa janë të vurra, do thotë si kandil, do thotë në xhenet. E kështu me radh, disa jetojnë do thotë së bashku me shpirtin me trupin në varr. E kështu me radh, dhe varrsisht për iksaj edhe komunikimet e njerëzve të shpirtrave do të jetë do thotë në formë të kufizuar. Edhe pse do thotë në këtë nuk kemi diçka të detajzuar shumë mirë, por për të kuptuar këtë më qartë, ndoshta unë ja kisha referuar do thotë këtij shikuesi me e, lexo librin e shpirtit të Ibn al-Qayyim al-Jawziya i cili është përkthyer edhe në gjuhën shqipe dhe mund të e, zgjeroj do të thotë njohuritë në lidhje me këtë më shumë do të thotë se çfarë ndodh me shpirtrat pas vdekjes. Kurse natë se çfarë kërkohet dhe çfarë është preferuar, preferuar për për një besimtar të bëj për prindërit e tij të vdekur, themi se e, duke mos u futur në ato elaborime dhe ato që janë të njohura tek ne, mirëpo po, po kufizohem në atë që nga ka porosit pegamberi sallallahu aleyhu sallem, dhe e para është që të shpeshtojmë lutjet tona ndaj prindrëve tanë, qoftë në brenda namazit, qoftë jashtë a namazit, pavarësish thot, dhe thotë një qfarë situatet e të jemë, vazhdimish dhe thotë të bëjmë lutje për prindrit pindri, tanë. Pas taj pas lutjes është e preferuar edhe nja sadakas në emër të tyre, dhe të bëjmë dhe thotë në një punt mirë, është fjala do thot japim do thot para ndonjë të të varfër apo ndërtojmë ndonjë shtëpi varsi fre mundësive këtë dhe kët do thot ja dedikojmë do thot prindit ajse kjoj, dhe ai se vapti shkoj do thot prindit të të, të personit e kështu me radh dhe këto janë vërtetuar nga hadithe te pejgamberi sa selam pastaj nëse prindi për shembull kartien i musliman mirë po për shkak të rrethanave ekonomike nuk ka mujt me bë haxhin atëra është mirë do thot me me bë haxhin në emër të tij nëse ka mundsi vetë personi shkon në emër të babës mirë po nëse nuk ka mundsi personi atëra e obligon dikon edhe e autorizon dikon me bë haxhin pastaj do thot në këtë edhe faktikisht nëse kjë prind, dhe thot, ka qenë një muslimani mirë dhe ka ndiku që djali i ti gjithashtu e marr rrugën e hajrit, atëherë duhet me kuptu se gjithdo vepër që e bënd, dhe thot, kjë fmi, hisen atë vepër, dhe thot, për atë vepër të kryer, në fond, dhe thot, e, të direkte ka atë dhe prindit për arsysë është basë se bëbëgji, dhe thot, që a i fmi të uzzot. Pra, këtojnë shkurtimisht ato veprime që preferot shmija ti bëjtë do thotë për prindin e ti pas dhekës, zote edhe më smiri. Pozë dhe të vazhdojmë e lëmë të pjetjet e të tjera por filimejsh dhe të bëjmë një shkëpujtje të shkurtur. Shikua së të nëruar, që nëroni me ne. Këthajemi pas pak. ภาษikuas u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet tuaja që na i keni dërguar në redaksion ton. Hoxh pyetja radhës thot jam më sëmdhënse në një shkollë. Qjatkohë sa jam në punë merrem me disa fëmijë të mitur nën moshën 14 vjeçare, të, të cilët kes trajtohen nga prindrit e tyre. Prindrit janë të ndarë, në nëna së bashku me fëmijët fëmi jetojnë në shtëpinë e nanës së saj, pra gjyshes kurse babai famija jeton i vetëm, por ata vazhdimisht kes trajtohen si nga prindrit ashtu edhe nga nusja e dajës. Po ashtu punojnë edhe punë të rënda, pra detyrohen. Ata nuk kanë për kujdesi dhe mbështetje nga askush i vetmi njeriu që ata u tregojnë problemet e tyre jam un. Un kam vendosur t'u ndihmoj, por fillimisht desha të marr mendimin dhe këshillën tuaj. Unë fillimish, do thot, e përgëzoj, do thot, këtë mësuese që ka marrë, do thot, këtë inisijativë, do thot, tu jetë në ndihmë, do thot, ture fmive, edhe vërtej, do thot, kjo është një punë shumë që duhet të vlerësohet edhe e përgëzoj, do thot, këtë personë. Allahu e shpërplev, do thot, për këtë mundit dhe inisijativën që e ka bërë. Pastaj, e themi se vërtej, do thot, do thot, situata psichike e fmive të cilë balhavacion me probleme të shkurorzim në mes të babës adë nanës, pas taj nëse prendrit janë agresiv do thot nuk kanë qasje të mirë ndaj fmive, le në bre sa të këfmit, jo vetëm në këtë moshën e fmiris, po ndështa për tër jetën e tyre. Pra nda i gjdo formën ndihmesës ndaj këtyne, këtyre fmive, është do thot një dhanje krahe, apo ndihmesë do thot mi marë ato ata fmi për dorë dhe me i me i drejtu do thotë atë që është hajër edhe është mirë. ë vërtet do thotë shumica problemeve të cilat mund të ndodhin brenda familjes, brenda burrit dhe gruas e kanë fjalën e nanës edhe babës, ndoshta në shqip të parë mund të jenë superfacsorë, mund të jenë do thotë rethan apo refleks i rastit e kështu mëral, po fatke si shëmija nuk ka mundësi me kuptu, do thotë, në këtë formë. Aje merë shumë më tragike edhe ajo ledë në brejsa shumë të mëdha do thotë, në zemrën e fmisë. Pra ndaj, themë se ajo që farë unë e shohët, do thotë, nga kykën vështrim, është që të mundoni që sa ma pak ta pa po e them kushtimisht minimizoni ndoshta me problemet apo me ato problemet që mund të ballafaqojnë këta fëmijë, sikurse janë gatresat apo çasja e prindërve e kështu me radh, që të mundoni do të thotë që ta marrin sa me largë zemrës, ashtu si e themi ne, po të mundonin do të thotë ti ti drejtoni se këto janë do të thotë rrafana të, të caktuara dhe tash ata janë do të thotë në moshë që mjaft do thotë kanë arrit tash në moshën 14 vjeçare me kalimin e kohës do thotë do të bëhen të pavarur dhe do të bëjnë një zgjedhje të mirë dhe në një formë do thotë u jepet do thotë një mësim që uh, ata fëmijë të marrin një lloj uh, po e them yrneku uh, për si s'duhet me qenë një prind i me, i mi, i keq në atform ka shi prindërin ka ka shi fmijëve dhe të jenë do thotë një lloj uh, për arsyse njeriu mëson edhe nga e keqja do thotë në vend që Tjet ajo diçka që do të ndikoj, do thotë në psiqikën e tyre, tjet do thotë një çasje që ata të marrin mësim nga ajo se vallë kjo si veprojnë prindërit, që ata mos bëjnë do thotë me me fëmijë të tjerë dhe kjo është ajo e padrejta dhe jo e mira që nuk do duhet pra, si të veprojnë. Pra, gjithsesi të nxjerrë do thotë fëmij do thotë ti orientojnë nga ai aspekt që t'largojnë nga nga Lidja do thot shpirtërore atyre problemeve edhe që është do thot diçka direkte me ta, ta ndërlid do thot nga aspekti i faktikisht dilargo i nga problemi, edhe ta shikojnë ato me sy do thot të çësjes se si si duhet do thot të të sin nuk do të duhet do thot të jenë prindëret karshi fëmijëve në përgjithësi. Pastaj edhe ndihmesa do thot që ti lej fëmijët që të rrfëhen po e them kushtimisht Lakë flasin problemeve dhe durimi që duhet më pas do thotë kjo mësuese vërtet do thotë është diçka që nuk duhet do thotë nënversuar për arsye se ndoshta fëmit flasin për gjëra që ë, ë, është një pyetje koha obligimet e kësaj mësuese mirë po ju duhet do thotë të keni parasysh këto për arsye se vet nxjerrja e tyre apo rrëfimi i fëmijëve në vetvete është një lloj lehtësimi për ta sesa ato ta mbajnë vetin e tyre ato mundime dha ato maldrejtime të sërah mundi këndot thot nga prindërit apo anëtar të tjerë familjes. Prandaj edhe kjo është e nevojshme dhe mos hezitoni kët për arsyesë se çdo moment që kaloni me ta, nuk ka dyshim që keni shpërblim tek Allahu i plotfuqishëm. Ë mënyra tjetër është që të mundoheni, do thot, të angazhoni këta fëmijë me ato gjëra që janë të dobishme. Ë për arsyesë e angazhimit, po e them edhe në mësimë, po edhe fizik, do thot, mira në ndonjë punë hajrit e kështu më radhë, kjo ndikon që ata të jenë sa so më largë nga aspekti psixik këtyre probleme dhe t'i mërën dhe thotë me largë zemrës, frandaj mundoni t'ju gjeni dhe thotë atyre aktivitetet e ndryshme të preokupohen me ato dhe kjo ndikon që ata fmi dhe thotë jenë sa so më largë dhe thotë edhe sa so më imun, po e them kushtimir nga ndaj këtyre probleme. Kurse neve mund të themi dhe thotë edhe gjera tjera, po përshka kohës dhe... E, gjithashtu edhe për të dhënë ndoshta ndonjë ide dhe mendim duhet t'jemi pak më më afër të thot problemet, atëherë un vetëm e përgësoj të thot këto mësuesit të vazhdojnë komunikimin me këta fëmijë, edhe lutus Allahun e madhërishëm që me jet hajrin këta fëmijë pas gjithë atyre problemeve që i pasken pasur do thot në kohën e do thot kohën e kaluar, Zoti më i miri. Alejo që një djalbëçar të martohet me një vajzë e cila ka qenë e martuar më parë. Po, nuk ka gjithë keqe madje edhe vet pejgamberi sa selam kur është është martu do thot me Hatigjen e cila ka qenë jo e martuar por ka qenë do thot më e vjetër se pejgamberi sa selam për 20 e, do thot pejgamberi sa selam i ka pas 25 vjet kurse Hatigja i ka pas 40 vjet që është do thot një mos shumë e madhe prandaj në kët nuk ka gjithë të kërcë e ndaluar për muslimanin është që në përzgjedhje të bashortës të të martohet do thot me një bashkorte me një grua e cila është amoralë, do thotë që nuk është ndershme, dhe një vajzë e cila është do thotë i dhujtore dhe do thotë i shohqron Allahun otomadris shumë në adhurim do thotë dikë tjetër. Kurse nëse një grua apo një vajzë është e vjetër apo është martu apo dhe do ndoshta ka pasë ndonjë problem të nderit e kështu me radhë mirë po është kthy tek Allahu i madhërisëm dhe është muslimane mirë dhe vlerësohet me këtë cilësi dhe njihet do thotë kështu në në në veprimet e tij atëherë nëse marton do thotë një mashkull e beçar apo pavarësisht kush atëherë kjo nuk ka gjithë të këqe por është një gjë që ndoshta edhe edhe nxitën muslimanët për shkak të thotë se e poenta e një martese nuk është do thot vetëm aspekti intim, por ka të bëjë do thot me edukimin e fëmijëve, ka të bëjë do thot me një jetesë lumtur, ka të bëjë me një obligimë reciprok të së rat i kanë bashortë edhe bashortë në mesveti se sa janë e menaxhi dhe se sa i, i kanë parasysh këto obligime, praktikojnë ato që duhet me me pas parasysh E, e, mashkulli kurdo në më martu, e jo vetëm aspektin, dhe thot, e, e intim, dhe thot, ashtu A si që para me do një shumë. A shumë, dhe gratë e veja? Po, po, edhe, po, edhe gratë e veja. Okay. Një pyetje tjetër, një shikuesen, ashkruan, thot, më shqetson fakti që e një hakun, po falin e namazit e bëjmë e ndërprerje, për shembul, tre muaj falen, pastaj paprit mas e ndërpres, për të filuar, pastaj prapë me namazin. Kjo më ndodhë disa vite. Kjo së si ti largoj këto probleme. Po para para se më ndërmor hapin që duhet më e bër për të evituar do thotë këtë problem që nuk është problem i vogël, ju duhet të shikoni do thotë rrethandën se si e jeton një jetën. ë më një fjalë duhet të ryshqyrtoni do thotë një shumë mirë do thotë shoqërinë me cilë, me njerëz që shoqërohen. Si Kjo është shumë e rëndësishme për të përmirësuar do thotë këtë këtë problem pasaj gjithashtu duhet të, të shikoni vetën e juaj se në aktivitetet me shfar mirëni. Pra rësys e dhe kjo ndikon në ndërtimin dhe në ardhëmërin të juaj se si pojqaseni dhe dhe dhe dhe dhe mësimeve islame. Pasaj gjithashtu dhe ndikojnë edhe rëthanat tjera të ndryshme, por e rënsishme është kjo dhe dhe dhe shëqëria që ju duhet në formë automatike dhe dhe dhe të largohni nga ajo shëqëri që unë me ndoj që ndoshtan në, në natë djetë apo të djetë rastevë, për të larguar një musliman apo një muslimanin nga rruga e hajret, mund të jetë shoqëria dhe vendet ku aji i frekuentën, për andaj mundonit dhe thëtë që këtë të bëni një ndryshim radical në vend që të shkëndin në për ato vende dhe të shoqëruin me ata njerëzit që jeni shoqëru dhe një më tani, përzinit dhe thëtë shoqërius, shok, shoqe dhe thëtë që janë, dhe thot, afer islamit, prezentonin në ligjeratat e ndryshme, të komunikonin, dhe thot, me njerës të sëtjen të devaqëm dhe të përkushtum da i fesë, për asy se ata ju ndihmojnë, dhe thot, që të mbanin, dhe thot, rrugën e drejtë. Pasta i gjithashtu edhe edhe ju duhet të e pasi që keni marr rrugën e hajrit, duhet të vazhdoni, do thotë, që këtë rrugë ta njhini sa më mirë. Pastaj, e pra të vazhdoni, do thotë, në kërkimin, pra të vazhdoni në leximin dhe thellimin e njohurit islamë, të lexoni sa më shumë rreth Kur'anit, rreth dispozitave koranore, të lexoni haditheve pejgamberes a salallahu alajhi wasallam porosit islamën në përgjithësi dhe ta kuptoni sa më mirë ë ë mësimet islame dhe këto ju bëjnë do të thotë që të jeni sa më afër Allahut dhe sa më larg do të thotë këti vese që ju ta lëni namazin, namazin apo të dihen ato dispozitat islame në përqësi Zotit e mëshmirë. Një shikose tjetër pyet a duhet femra të falëse mashkulli e ka tradhtuar? Është fjala paçente e martuar dhe femra e ka zbuluar këtë tradhti. Ai nuk e pranon, por un jamë me sigurt se kjo është të vërtet. A ka të drejtë më u nda thëmra për këtë gjest nëse nuk mund ta tejkaloj këtë krizë tradhtie? Po ashtu tradhtimi i gruas a është kader? Po kjo çfarë po flitet deri në këtë pyetje ka të bëjë do thotë këto takimet apo lidhjet të cilat i krijojnë do thotë vajzat edhe meshkujt do thotë para martesorëve të cilat prej fillimit deri në fund janë të ndaluara. Pra ndaj gjitho mohabet se e ka të ratu, se e ka të ratu arë në fakt dëthot vet mënyra komunikimit në bajtjes e këti kontakti, pastaj vazhdimit dëthot me kalu me një mashkull, tuaj e kështu me radhë, në vet vet është të ratin ndaj Allah të madhërishmë. Dhe kjo në vet vet është mëkat pas të cilë dëthot është shumë e jo e logik me logik të flasim pastaj për të ratin që mund të ndodhë në, në mes këtyre dyve. Po aje qëfar mund them unë në këtë rast është se nëse një mashkull, respektivisht një femër, dhe shiron dhe thot me marë dikën për burë apo grua, atër e duhet t'i ketë parasysh shumë mirë se qëfar a i synon me jetën e ti, respektivisht e saj. Nëse a i donë me qenë një besimtar i sinqert në rrugën e Allahut të Madhërisht, atëherë duhet me kuptu se e, e gruaja apo femra nuk gjit nuk gjendet do thot në për në për kafe apo në për vende do thot në cilat do thot frekuentojnë ata tritës që kanë humb rrugën. Po duhet do thot bëhet përzgjedha në mënyrën që të zgjedhë do thot njerëz të cilët janë afër Allahut të Madhërisht dhe janë musliman, respektivisht muslimane të mira. Prandaj nëse ju keni zgjedhë do thot këtë formë të jetesës, atëherë dua ta keni parasysh kët dhe nëse ai mashkull te cilin ju i cili ju ju pëlqen është një musliman i mirë dhe është një person i cili ka edukat të mirë dhe është prej atyre personave që e dojnë Allahun dhe Allahu i don ata pavarësisht çfarë të kaluar ka pas nuk duhet të ju shqetësoj për derisa do thot ajnjeri do thot ishtë këthyrë zotit dhe është do thot pej personave të mirë ashtu si që e përmena pak me heret. Mirë po njëse e, qështja e përzidhe të njuaj është do thot primare bukuria e gjërat cilat e, shumë njerëz i shikojnë dhe nuk është do thot parim do thot e, e, qështja e muslimani të mirë e kështu me radë atëhere nuk kemë qëfar të diskutojm do thot në këtë emision apo në këtë pyetje do të bëjm do thot sqarime. Kështu deshat ju pyetën se po. vajza domethënë është praktikuese e fesë ndersa djali jo. Po thashun më pak më herë, nëse djali është, vajza është praktikuese e fesë edhe djali jo, atëherë duhet mendej kjo grua apo kjo vajzë shumë mirë se çfarë defiron ai me familjen. A dëshon të krijojë një familje që i tutet Allahut dhe është në rrugën e Zotit dhe për ta bërë këtë duhet mi zgjedh sa shkaqet do thot me zgjedh një burrë të përshtatshëm që përputhet me ti në në në rrugën e tij. Ë po e them po e marr një shembull shumë thjeshtë, nëse një njeri niset për mëshkuën Prizren dhe kërkon një shoqërues dhe e gjend ndikon që shkon për Xhelan a mund ta shoqëroj do thot për mëshku nuk mundet për arsye se ai nis një rrugë krejtësisht tjetër dhe ti një rrugë krejtësisht tjetër ti mundesh më thon se ai është shumë i mirë i këndshëm mohabet dhe më shoqëron dhe do të thon kaloj kohën me mirë mirë po ti mundesh me kalu mirë po ai do thot të, do të dërgoj një destinacion tjetër që ti e dëshiron e synon prandaj ti faktikisht je në rrugtim tek Allahu i Madhërishëm dhe për të për të shkuar në atë ultim duhet të përzihes do thot një shëqrus i cili do të ndihmoj ty për të njejti në destinim, e jo do të atë devjoj rrugën dhe do të qojj në një rrugë tjetër. Po, që ështëja të rathtijës për qështja, trahtis, pa marrë parasysh se ju falet për lidhjet paramartisore? Po, pa. të rathtijëja në mes të burrit dhe gruas, do të thot të, është një qështja e cila duhet të trajtohet dhe të, të, të gjykohet varsif për rathanav edhe arsyje se si dhe pastaj gjithashtu edhe shoqëria muslimane, se ku ka ndodhur kjo. Prandaj un them që a do duhej themra ta fal burrin për shkak të traditës dhe ana sjelltas, ë varet do thot pe rthanave se si ka ndodhur dhe varet pe personalitetin e njeriuve, edhe gjithashtu varet se ë a ka pendim në atë çështje, a do thot çështja e zënjes, do më e ka zonë do thot burri gruan apo të kundërtën, apo është një rast që ka ndodhur në të kaluarën dhe është kuptuar dhe ka qenë të gjitha këto mirën parasysh edhe varësisht për e kësaj edhe bëhet do thotë përzgjedhja asaj që është me esakt. E i më e saktë Zoti i dimë më së miri. Dhe një fytyçje e fundit, të cilat janë arsye që përjetojm ankthe gjatë natës. Arsye të përjetimit të anktheve gjatë natës mund të jenë arsye pshikike e, e, e kompanjën do thotë mjeksore, arsye do thotë të të ndryshme, të cilat duhet të trajtohen nga mjek të do thotë përkatës edhe ndoshta edhe me përdorimin e ndonjë terapie caktuar mund të evitohet. Po mund t'i thotë edhe ankthat si shkak i vezveseve apo cytjeve të shejtanëve dhe të të të, të mallkuar në përgjithësi, edhe ato mund të evitohen edhe me me disa veprime shumë thjeshta. E para është që ti, do thotë, e bindur dhe edhe, edhe mundohëni vazhdimisht dhe tha, ta të plëtsoni besimin në Allahun e madrishëm duke ledzuar vazhdimisht dhe duke qenë nga ta të të sërët i kryen obligimet Allahun e madrishëm në mënyrën sa më mirë dhe largohën nga haramet e Allahut të plëtfuqeshëm. Pastaj e tjetëra është që njeriu vazhdimisht dhe ta të paragjumit të ledzoj dhe ta të lutjet e paragjumit të bje të flaj me abdesë dhe nëse i ndodë do thotë që të nditë një shësim në në gjum, atëherë kur të ngrihet ta kujtojë Allahun e Madhërishtum, ka një hadith që pejgamberi sahasem thotë që kush sheh ndonjë ëndër, atëherë kur zgjohet natën do thotë nga ajo trishtim let pështytë do thotë në anën e majtë do thotë 3 herë, pa dhe let ta vazhdojë do thotë gjumin dhe nuk ka nuk ka do thotë kurfar ndikimi ajo ëndërra e keqe do thotë në në jetën e këtij personi bëj, dhe ti bëj do thotë to veprime pasaj të mundohet dhe të jetë i përkushtumë gjithashtu në falin namazit sa bahot e kështumë e radhë, dhe këto ndikojnë që njeri u të evitoj dhe të të shqesime që mund të i ketë gjatë gjumit, zote i dhe mësë mirë. Osë ne ju jemi shumë mirë njësë së sënë të gjatë të kotu përgjizhjeni pyetjeve të shikojëzve tanë. Edhe unë ju jemi mirë njësë për thirjen, zote. Shikues të nëruar, kjo është e tëra se kemi përgatitur për këte emision, ju vazhdoni të nashkruani dhe t'i dërgoni pyetje tuaja për mes mesajëve apo adresësone elektronike pyetje etqseivisks.com. Der në javënashme, e sëramu alikum.